Bueno, Frontoi hararo isan bara, frontisen ikerarri gelitzea eta lurren ikerarrizko tiro hartzu, baina, bueno e, lau pelotaren txako iguala da, eta, bueno, ni 8u gabe non bezala, besteke bai Bai, baina, e, etorri benean, ez aficionautan, da, ez profesorletan, da, bueno, gustua, ez e, Olako, olako herri politiek eta, eta, bueno, kostua duen da, ba, da, bueno, hagi esan gustua tortua olako eta Bai, sarkapen ari uh, gauran gara, ez, baina jokuz behituta, baina ez eduzte Olako aldei daunik ez denak ikera harri jokatzen bai ikera harrizko bikotek da eta hemen e partidu guzti kostatza eh irabaztea ez gu egia ama askota ma suerte bizkat egin baiatu 22 baita partidu gorrak izan ditu baina baina no, saiatzen ga ez e, beti aldan ondona jokatzen aldan opari gutxi nahi eta tantu gien adukatzen baina bueno hau no, azken jokua ba da eta eta honen hemen demostratu inbarda partidua bai e, argi da oo ez frontoian dan ikera harrizko minitor aurren artista ba da. Bizenei guxe zuten artista gaun dinetaoa jokinekin batea eta eta bueno frontoietan ikera mino ditu, eh, efekto eta eta bueno betiko betiko kontua ez gure taktika aurrenaa beloizidatea ematea da eta eta bueno beloizidatea emati zure, ba, gauza asko dira zitaukiz ditu, eh, aurre hau. Ahora moaña zaukau osatzen eta partidu oso sai, eh, baina lagu, gure ematea etorriko bea eta, mm. eta eta bueno berutzen digoen. Gogo tope, baina badakigu frontoien Frontoio sogatza bangutxako eta aurrean bihotzaileukinda eta gainera enliberrak ba, ba, kostako jaku ez, partidu aurrera ateratzea Baina bueno, tope urtengo gara, lanerako prest eta motivazio aldetik eta baita tope gauza, zik lan ahemango dugu. Frontoio ezaia da, lurrean nasko biltzen da pelota da ezik jentie ez. Baina bueno, atakatzeko ona, da hor aberriak zailatzenaren enredatzen apurreta aurrien eta eta mine egiten dugu. Bueno, saietu bin bigira enredatzen ez, aurkariak enredatzen, horre ba pelota moztu eh velocidademon pe, pelota asko biltzeko da zure komodo segoteko, eh? Da berore aparte, ba bueno, e, katakatzen da atakatzen dabenen importante izango da buena asko iritia, buena asko iritia eta lana lan jartzea kantzi